Питати навздогад буряків. Що політичний заповіт? Не зрозумів, справді не розуміючи нічого, трохи спантеличено сказав той до хліб Ну, перед зняттям і так далі. Старі слони перечувають свою смерть. Ну, слони йдуть на родові кладовища. А слони, так би мовити, політичні намагаються укласти заповіти. Не всім стачає кебети, багато з них так і відсіваються попелом, а хто розумніший, той пробує якось борсатися. Мій як чоловік не без розуму, Сина немає, дочка пішла не туди, от він і вибрав зятя, поки не зняли передати естафету. Знову ж не зрозумів, дивуючись цим балачкам, сказав твердо хліб. Яке зняття може йти мово? як взагалі можна зняти вчину. Звідки? Що? Тешчин брат поглянув на твердо хліба з неприхованою співчутливістю. Гай-гай, молодий чоловічин! Невже ви досі не знаєте, що зняти можна усіх? Демократичне суспільство має для цього необмежені можливості. Всі хочуть всього. А коли так... Тоді не існує ніяких святинь. Авторитети вмирають. Здібності не беруться до уваги. Найбільші уми можуть бути відправлені на пенсію. Найталеновитіші організатори заміщені примітивами. Посередність тісні генія. І ніхто цього не помічає, бо все відбувається в рамках закону. Але кому я кажу? Хранителеві закону. Він усівся на килимі, Підпер плечима книжкову шафу недбаво змахнув рукою собі за спину. Класики! У мого шуряка вся квартира набита класика, а що в них, самі слова, а в нас діла. Я, для прикладу, пускав три заводи, керував п'ятьма, давав продукцію, виконував плани, сприяв технічному прогресу, колись вважався авторитетом у галузі вакуумної техніки. Насоси і таке інше. Природа не терпить пустоти. Торі і майбутнє людства. Так я вважав, поки був молодий. Тепер знаю одне. Знімуть тебе чи не знімуть? Звання людини не зніма ніхто, зауважує твердий хліб. Звання не знімуть, а посаду відберуть. А що чоловік без посади, без влади, без впливу? Оболонка, пустота, кінець і безнадія. Ольжич Предславський не лякається цих примітивних «знять-перезнять», маючи на увазі вже і не тестя, а самого себе сказав твердо хліб. В нього страх усього людства, позбутися спадку, втратити надії і майбуття. Чи не цього хочуть усі оті політичні діячі, які лякають Радянський Союз, то новими різновидами бомб, то новими конструкціями ракет. Я розумію свого тестя. Сам перебуває в такому самому стані, хоч, може, й не виказує цього. І тут твердо хліб не втримався і розповів Тищиному братові про їхню розмову з Ольжичем Притславським. Розповів, хоч не мав на те права, хоча й знав, що Тищин брат уже давно цілковито занурився в болото пліток, пересудів, смакувань, словтіхи. Мовляв, того зняли, а того пересунули а того засунули, а того зсунули. Своєрідний спосіб відплати світові за власні кривди. Тещин брат усе вислухав, поспівчував, похвалив твердо хліба за реалізм і розважливість, ще трохи посидів, тоді посунув далі у своїх безцільно безнадійних блуканнях по професорській квартирі. І, звичайно ж, не втримався, розповів усе своїй сестрі, і те, що лишаючись до кінця людиною делікатною, уночі не стала тривожити твердо хліба, але вранці влучила хвилю, горнучи до грудей свої тонкі руки зашепотіла. «Теодор, невже це правда? Невже він вам прозвищує дитину? Він зовсім з божеволю? Адже йому відомо, що в Мальвіни ніколи вже не буде дітей?» Невже він забув про це? Яка ганьба! Яка, зрештою, непорядність! Твердохліб якось не міг перейнятися тещиним трагізмом. Йому стало навіть смішно. Ну, який він добівся, Теодор, коли він Федір із Куренівки та й Годі. Вже коли так, то могли б звати його Діодором Сицилійським або ще. В цій родині, де все пронизано історією, Воно було б доречніше, та вже хай. Мовчки вклонився Мальвіні Вітольдівні, безрадно розвів руками, що тут казати і чи треба щось казати. Голився, вмивався, дивився у вікно ванної кімнати. Переваги давніх будувань, вікно у ванні, простір, зручності. Можна все життя дивитись на Львівську площу, спостерігати зміни, які на ній відбуваються, і можемо, моволі, нотувати зміни в самому собі. А площа що? Колись був базар, власне, ще зовсім недавно. Тоді збудували неподалік критий ринок, а тут зробили голу площу, на якій ставили поливальну техніку досить незграбну, а взимку ще незграбніші і неоковирніші снігоочисні машини. Тоді хтось задумав поставити в цьому не дуже просторому місці велетенську бамбулу будинку торгівлі, а навпроти втулили будинок художника, затиснувши вулицю так, що ні машини, ні пішоходи не могли прорватися крізь вузьку горловину. Хто міг так проєктувати і навіщо? Найдорожчий в Києві простір, от той зелений гір на задніпров'я і задесення, в безмеже до Чернігова, Смоленська, Новгорода, а в другий бік – в степи до самого моря. Заткнути вулиці і обставити площі, роблячи з них кам'яні мішки – це знищити Київ, вбивати його клітина за клітиною.